Матвій, кривлячись, подивив відрих. «Великі темні отці кажуть, щоб ти проколос не хвилювався. Не твого розуму справа. Без тебе розберуться. Так що бери, поки пропонують». «Не можу. У Європі за свої симфонії таких грошей не отримує навіть Бульоз», – сказав Який. «Хто такий Бульоз?» «Бульоз?» Блёсце бог. А я не, сказал Якил.